أحمده ونستعينه ونستغفره ونتوجه إليه بنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله, الله من فلا مضل له وميضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهداه هدا محمد صلى الله عليه وسلم syarr al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalaha wa kullu dhalalatin finnar para hadirin para jamurah jamaah oleh Allah Subhanahu insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang syarah dari hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah al 42 hadis yang dikumpulkan oleh al-imam Nawawi rahimahullah dari hadis-hadis jawami al-kalim yaitu hadis-hadis yang Lafalnya ringkas akan tapi maknanya sangat mendalam Yang agama ini berputar sekisar Berkisar pada hadis-hadis tersebut Barang siapa yang uh, memahami hadis-hadis tersebut dengan baik Maka banyak dari perkara-perkara agama Telah dia pahami uh, Yang sekarang kita sampai pada al As -Sabi hadis As-Sabi' wa Hadis ke-37 Hadis ke-37 An-Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala'an huma Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala'an huma An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam فيما Yarwi an Rabbih Tabarak wa Taala di mana Nabi Shallallahu Sallam meriwayatkan dari Rabbnya Tabaraka wa Taala Nabi Shallallahu Sallam bersabda Inna Allah Azza wa Jalla ktab al was sayyiat. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menulis Hasanat kebaikan kebaikan was sayyiat dan keburukan keburukan ثُمَّ بَيَّنَ دَالِكُ Setelah itu Allah menjelaskan. Ya, menjelaskan tentang aturan main dalam uh, pencatatan kebaikan-kebaikan dan pencatatan keburukan-keburukan. Kata Nabi SAW فَمَنْ هَمَّا بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَأْمَلْهَا Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebajikan falam يَأْمَلْهَا kemudian dia tidak mengamalkannya كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً kamilah. Maka Allah mencatat niatnya tersebut sebagai satu kebaikan yang sempurna, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi s.a.w. Wa inhamma biha fa'amilaha katabaha Allah wa indahu asyrah ila sab'i mi'ati zi'fin ila adhaafin kathirah. Dan barang siapa yang berniat berbuat kebajikan terus dia mengamalkan kebajikan tersebut, maka Allah akan catat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sepuluh kebajikan, sepuluh hasanah. Sampai tujuh ratus kebajikan, sampai abahafin kathira sampai berlipat-lipat ganda lebih daripada tujuh ratus. Wah, hamba bisa jia. Ah. Jika dia seorang hamba berniat untuk melakukan keburukan, falamiyah amalha, kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut, kata baha, endahu kamila. Maka Allah catat di sisi Allah sebagai uh, hasanah kamila, kebajikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna dan هم بها jika dia berniat untuk melakukan keburukan terus dia lakukan keburukan tersebut katabahallahu sayyiatan wahida maka Allah mencatat hal itu sebagai satu sayyi'ah satu keburukan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Al-Bukhari dan Imam Al Muslim para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini menjelaskan tentang bagaimana pencatatan kebaikan dan bagaimana pencatatan keburukan kalau kita perhatikan maka Allah subhanahuwataala atau Nabi saw menjelaskan bahwasanya Allah membagi pencatatan kebaikan dan pencatatan keburukan menjadi empat model. menjadi empat model. model yang pertama seorang melakukan kebaikan, dia berniat dan kemudian dia melakukannya. maka ya, ini dicatat ya sebagai sepuluh uh, kebaikan minimal atau dilipat gandakan menjadi tujuh belas kali lipat atau lebih daripada itu. model yang kedua Seorang melakukan keburukan. Seorang jika melakukan keburukan, maka dicatat satu keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan ya penjelasan yang lebih gamblang. Kemudian model yang ketiga yaitu seorang melakukan atau seorang berniat kebaikan. Seorang berniat kebaikan dan dia tidak melakukan kebaikan tersebut, maka sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Yang keempat, barang siapa yang berniat keburukan dan dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut Maka tidak jadinya dia melakukan keburukan Dicatat sebagai satu kebaikan Dicatat sebagai satu kebaikan Inilah ya, yang dijelaskan dalam hadis ini Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan merinci empat model pencatatan kebaikan dan keburukan tersebut Yang pertama para hadirin yang dirahmati wa Subhanahu wa Taala, Sebelum kita menyampaikan tentang hal ini Tentang perincian empat perkara tersebut Ini dalil Bawasanya uh, para malaikat mengetahui isi hati manusia tatkala seorang manusia ingin berbuat kebaikan atau ingin berbuat keburukan. Karena yang bertugas mencatat kebaikan atau keburukan tersebut adalah malaikat. Malaikat yang mencatat niat baik dan malaikat juga yang mencatat niat buruk. Sebagaimana hal ini datang dengan tegas dalam riwayat yang lain, ya, di mana uh, malaikat berkata. Rabbii, zaka abduka yuridu an yamalasyiyah. Malaikat berkata, Ya Robku, sungguhnya hambaMu, hambaMu itu ingin melakukan keburukan. Wahhu abu sarubih dan Allah lebih tahu tentang hal ini. Artinya malaikat melaporkan. Artinya malaikat tahu isi hati manusia. Jadi malaikat sekarang mahu catat atau tidak. Malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, hambaMu si fulan ingin melakukan keburukan. Kala urkubuh maka Allah mengatakan awasi dia. Awasi dia. Fa'in amilaha faktubuha lahu bimithliha. Kalau ternyata niat buruk tersebut dia kerjakan, maka catatlah sebagai satu keburukan. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah. Kalau dia ternyata meninggalkan niat buruknya tersebut, maka catatlah sebagai satu kebaikan. Innama tarakaha minjarai. Min Sungguhnya dia meninggalkan keburukan tersebut karena aku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil para hadirin rahimati wa subhanahu wa taala bahwasanya yang melakukan pencatatan tersebut adalah para malaikat dan malaikat mengetahui isi hati manusia bahkan mengetahui orang ini berniat baik atau berniat buruk ya sebagaimana tadi telah kita jelaskan dalam riwayat yang yang lain. Selanjutnya kita jelaskan tentang uh, empat model pencatatan tadi. Yang pertama pencatatan niat baik yang dikerjakan. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka Dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala asyrah hasanatin ila 700 dzaf ila adzafin kathira. Maka di sini Allah, Allah sebutkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tiga model. Yang pertama 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, ada yang ila adzafin kathira lebih daripada itu. Jadi minimal 10 kali lipat, kemudian 700 kali lipat, kemudian berlipat-lipat ganda lebih daripada itu. Dan asalnya minimal Amalan kebajikan, satu amalan kebajikan jika dilakukan maka dilipat gandakan sepuluh kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa hasanati falahu ashru amthaliha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka bagi dia sepuluh kali lipat kebaikan tersebut. Yang di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, berbeda tatkala seorang hamba melakukan keburukan. Satu keburukan cuma di sana satu keburukan. Oleh karenanya nanti akan kita sebutkan Orang yang ternyata keburukannya mendominasi kebaikan kebaikannya maka ini orang yang celaka. Kata Ibnul Masud, radhiyallahu taala anhu, wailun liman gola baweh asharatihi. Sungguh celaka seorang yang kebaik keburukannya satu dihitung satu satu satu ternyata bisa mengalahkan kebaikan kebaikannya yang dihitung sepuluh sepuluh sepuluh. Maka ini orang yang terlalu parah. Ya. Padahal Allah sudah kasih kebaikan lihat dalam hadis ini bagaimana. Uh, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Orang melakukan kebaikan minimal 10 kali 10 kali lipat Kemudian Bisa bukan cuma 10 Bahkan Allah bisa lipat gandakan menjadi 700 kali lipat bagi yang Allah kehendaki Contohnya orang-orang yang berinfak Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Masaluladzina yunfiquna amwalahum fisa bilillah Kamathali habbatin ambatat sabah sanabila Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yudhaifu lima yasha'a Perumpamaan orang-orang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya sebagaimana sebuah benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan setiap bulir menumbuhkan seratus biji. Jadi satu benih bisa menumbuhkan tujuh ratus biji. Namun Allah mengatakan, Walaahu yudai fil mayasya. Allah melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Jadi minimal sepuluh kali lipat satu kebaikan, minimal. Ya. Kemudian ada yang Allah kehendaki menjadi tujuh ratus kali lipat. Ada yang lebih daripada itu. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, مَنْ ذَلَّذِي Yukridu Allah Qardan حَسَنًا فَيُضَائِفُ لَهُ أَضَعَفًا كَثِيرًا Barang siapa ya, yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya dia bersedakah. فَيُضَائِفُهُ Lahu أَضَعَفًا كَثِيرًا Maka Allah lipat gandakan dengan lipat gandaan yang banyak. Lebih dari tujuh ratus kali, kali lipat. Oleh karena contohnya, Kesabaran. Kesabaran. Tidak ada batasannya. Innama sabiruna ajarahum bigoyrih hisab. Sungguhnya. Ya. Orang-orang yang sabar. Diberi ganjaran oleh Allah SWT. Ta tanpa batas. Para hadirin hadirah matiwa SWT. Para ulama bicarakan tentang kebaikan. Kebaikan. bisa menjadi besar dengan dua cara. Pertama modelnya. Dilipat gandakan. Bilangan kebaikan tersebut. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Satu menjadi sepuluh. Menjadi 700 atau lebih daripada itu. Atau tidak dilipat-gandakan bilangannya tapi ditinggikan kualitasnya. Ditinggikan kualitasnya. Ya, meskipun jumlahnya satu pahala tetap satu pahala tapi kualitasnya berbeda. Ibaratnya seorang dikasih mobil. Ya, tapi mobilnya berbeda. Satunya mobil ya, keluaran tahun 2000, satunya tahun 2014. Sama-sama mobil tapi kualitasnya berbeda. Oleh karena terkadang. Meskipun tidak ada dalil yang tegas menunjukkan dalam beberapa amalan Amalan tersebut tidak dilipat gandakan Tapi menunjukkan alaman, a, a, a, amalan tersebut Ditinggikan kualitasnya oleh Allah SWT Dan peninggian kualitas amalan Bisa terjadi karena kemuliaan tempat Atau kemuliaan waktu Atau kemuliaan pelakunya Kembali kepada tiga perkara ini Kemuliaan tempat, kemuliaan waktu, atau kemuliaan pelakunya Contoh Amalan ditinggikan kualitasnya karena kemuliaan tempat, yaitu orang-orang beramal salat di al Haramain, di tanah suci, di Mekah dan Madinah. Bahkan khusus untuk salat di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram dilipat gandakan. Bukan cuma kualitasnya, ya, pahalanya dilipat gandakan. Sebentar salat di Masjid Nabawi, man salat fi Masjidihada, ya, salatun fi Masjidihada, khairun min alfi, salatin fi Masihwahu ilal Masjid al Haram. Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Lebih baik daripada seribu kali lipat di masjid-masjid yang lainnya Kecuali masjid haram Masjid haram seratus ribu kali lipat Ini khusus untuk sholat Maka pahalanya dilipat-gandakan Lebih minimal seribu kali lipat Di masjid mekah Masjid haram di mekah seratus ribu kali lipat Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain Seperti puasa, seperti sedekah ya? Maka tidak ada dalil Yang menunjukkan dilipat-gandakan dari sisi bilangan Tetapi secara umum Ditingkatkan kualitasnya Karena berbeda antara orang yang beribadah di tanah suci dengan beribadah di luar tanah suci, berbeda. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Man saawta minkum an yamuta bil Madinah yamut biha." Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah maka meninggal di kota Madinah. Kenapa Nabi SAW akan memberi syafaat, ya, bagi orang yang meninggal di kota di kota Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya amalan di kota Madinah kualitasnya lebih tinggi atau demikian juga amalan di di di kota kota Mekah. Kualitasnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun jumlah bilangan tidak dilipat gandakan. Oleh karena saya katakan tadi, amalan menjadi e, banyak dari dua cara. Pertama, dilipat gandakan jumlahnya, atau tidak dilipat gandakan jumlahnya, tapi diperbesar kualitasnya. Diperbesar kualitasnya ditinjau dari keutamaan tempat, misalnya Mekah dan Madinah. Ditinjau dari dari keutamaan waktu, seperti beramal di bulan Ramadhan tidak sama dengan di luar bulan Ramadhan. Oleh kerana Nabi SAW Tatkala di bulan Ramadhan Wa ajwadu Karena Nabi SAW Ajwadun nas Wa ajwadu mayakun fi Ramadhan Nabi SAW adalah orang yang suka dermawan Namun tatkala di bulan Ramadhan Beliau lebih dermawan lagi Nabi SAW Tatkala di bulan Ramadhan Menghatamkan Al-Quran Bersama Jibril dua kali Ya, Dua kali terutama Pas pas tatkala beliau akan meninggal dunia ya. Oleh kerana para hadirin Mati oleh Allah Taala, Bahawasanya Keutamaan waktu Memiliki pengaruh dalam meningkatkan kualitas pahala suatu amalan contohnya seperti 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW ma min ayyamin al-amalu salihuh fihinna ahabbu ilallah ya, min hadhil ayyam ya, ini ayyam al-asyar tidak ada amalan yang dilakukan ya lebih dicintai oleh Allah kecuali seperti amalan-amalan dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. ini amalan-amalan tersebut Kualitasnya ditinggikan oleh Allah karena keutamaan waktu. Demikian juga terkadang kualitas suatu amalan ditinggikan oleh Allah karena kualitas pelakunya. Karena kualitas pelakunya. Contohnya, orang yang orang yang imannya tinggi nilai pahalanya tidak sama dengan orang yang imannya kurang. Orang yang ikhlasnya tinggi nilai pahalanya tidak sama dengan orang yang ikhlasnya kurang. Oleh karena Nabi SAW menjelaskan bagaimana para sahabat Amalan mereka luar biasa dalam satu hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La Tasubu Ashabi. Jangan kalian celah sahabat sahabatku. Waladhi Nafsul Muhammadin Biyadihi. Lau Anna Ahadakum. Anfak Mithla Uhudin Zahaban. Ma Balagamud Ahadihim Walla Nasifahu. Jangan kalian celah para sahabatku demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakan maka tidak sama dengan infak seorang sahabat hanya segenggam gandum atau dua genggam gandum ini menunjukkan para sahabat meskipun infaknya sedikit ya, hanya satu genggam gandum atau dua genggam gandum namun pahalanya kualitasnya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih baik daripada salah seorang dari kita kalau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman kepada istri-istri Nabi dalam surah Al-Ahzab kata Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرُحَ مَرْتَيْنِ Kata Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa di antara kainu istri-istri Nabi yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan beramal salihah نُؤْتِهَا أَجْرُحَ مَرْتَيْنِ Maka kami akan berikan bagi dia pahala dua kali lipat Karenanya kualitas pahala satu amalan menjadi besar. Di antaranya karena kembali kepada keutamaan pelakunya. Para hadirin yang mati oleh S.W.T. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenai amalan keburukan. Mengenai amalan keburukan. Tadi disebutkan, فَإِنْ أَمِلَ بِهَا كَتَبَهُ اللَّهُ indahu سَيِّئَةً وَهِدَهُ Barang siapa yang berniat keburukan, kemudian dia mengerjakan keburukan tersebut, maka dicatat bagi dia satu keburukan, satu saja. Satu keburukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengisyaratkan hal ini وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةِ فَلَا يُجِزَ إِلَّا مِثْلَحَ Barang siapa yang melakukan keburukan Maka tidak dibalas kecuali dengan Setimpal dengan keburukan tersebut Artinya dicana sebagai satu keburukan Tidak dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi Sebagaimana kita jelaskan Dalam masalah kebajikan Tadkala kebajikan Kualitasnya bisa dilipat gandakan Karena keutamaan tempat, keutamaan waktu Dan keutamaan pelakunya Maka demikian pula keburukan Keburukan mungkin tidak dilipat gandakan Tetapi kualitas dari keburukan tersebut Dosanya lebih ditinggikan kualitasnya oleh Allah Kembali kepada keutamaan tempat Keutamaan waktu dan keutamaan pelakunya Contohnya orang yang berbuat Kemaksiatan di kota Madinah Tidak sama berbuat kemaksiatan di Jakarta Tidak sama berbuat kemaksiatan di Kuala Lumpur Di Singapura, tidak sama dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha hadatsan aw awa fiha muhdisan, wal malaikati wan nas ajma'in. minhu shorfan wala adlan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan perbuatan zalim di kota Madinah atau melindungi orang yang berbuat zalim di kota Madinah, melindunginya, maka atas dia la'nat Allah dan laknat para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya amalan kewajiban dan juga amalan yang sunnah. Tidak akan diterima. Ini ancaman yang keras. Bagi orang yang melakukan kemaksiatan di kota Madinah. Ya. Allah tidak mengatakan dosanya dilipat-gandakan. Tidak. Dosanya tetap satu. Tetapi kualitasnya lebih besar. Hukumannya lebih apa? Besar. Ya. Demikian juga berbuat maksiat di Tanah Suci Mekah. Oleh karenanya kita dapati sebagian sahabat seperti ibnu Abbas radhiyallahu radiallahu talanhumah. Ta Demikian juga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian juga seperti Umar bin Khattab dan juga tabi'in uh, uh, seperti Umar bin Abdul Aziz. Mereka ketakutan untuk tinggal di, di Tanah Suci. Baik di Mekah atau di Madinah. Mereka takut. Umar bin Khattab diriwayatkan beliau berkata Ya l'an uktiq sabi'ina khati'ah fi ghayri al-haram ahabu ilayya Ya min an uktiq khati'ah wahidah fil-haram aw kama qala' Beliau mengatakan Umar bin Khattab r.a. Aku berbuat dosa 70 kali dosa di luar tanah suci lebih aku sukai daripada sekali berbuat dosa di tanah suci. Tidak sama berbuat dosa di kota Makkah. Tidak sama. Demikian juga kualitas dosa tersebut menjadi tinggi tatkala kembali kepada keutamaan waktu. Tidak sama orang yang bermaksiat di luar bulan Ramadan dengan orang bermaksiat di bulan Ramadan. Tidak sama. Tidak sama. Berbeda. Bulan Ramadan bulan suci bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala para gemong-gemong setan telah dibelumkan oleh Allah kemudian orang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan maka tidak sama kualitas dosanya meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan dosanya dilipat gandakan tidak dosa tetap satu tetapi kualitasnya berbeda. demikian juga kualitas dosa bisa jadi diperbesar oleh Allah kembali kepada sang pelaku. Jika sang pelakunya adalah orang yang mulia, ulama atau ustad, orang yang mulia, maka tidak sama jika dosa tersebut dilakukan oleh orang-orang awam, orang-orang biasa, tidak sama. Bahkan Allah menyebutkan tentang Nabi SAW, dan kita tahu Nabi SAW maksum, tidak mungkin melakukan kesalahan, kalau melakukan kesalahan akan segera ditegur oleh Allah SWT. Namun Allah menyebutkan, seandainya Nabi melakukan kesalahan, maka dosanya tidak sama. Kata Allah SWT, laula an thabbatnaka. Laka da kita tarkanu ilaihim shay'an qalilan idhan la adaqnaaka wadhi'fa alhayati wadhi'fa almamati thumma la tajid laka alaina naseera katawa subhanahu wa ta'ala al-Isra kalau bukan kami telah menegu, menegakkan atau mengkokohkan hatimu wahai Muhammad sungguh engkau telah mengikuti mereka sedikit demi sedikit artinya iman nabi dikuatkan oleh Allah kalau tidak nabi akan terbawa dengan omongan-omongan orang kafir Quraisy akan terbawa dengan tawaran-tawaran menggiurkan dari orang-orang Quraisy. Kalau Nabi mengikuti mereka, kata Allah, Iza la azkannya kafir falhayati wafir falmamat. Kalau seandainya engkau Muhammad mengikuti mereka, maka aku, Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan menimpakan kepada engkau siksaan yang berlipat ganda di dunia dan berlipat ganda di akhirat. Tidak sama seorang nabi yang bermaksiat dengan uh, dan nabi tidak bermaksiat. Artinya hanya perumpamaan Allah sampaikan. Kalau seandainya Nabi Muhammad saw melakukan kemaksiatan maka biasanya tidak sama seperti orang lain Demikian juga istri-istri Nabi SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ya nisa'an nabiy Ya Man yati minkunna bifahisatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu dhifain wa kana dhalika 'ala Allah yasira Kata Allah subhanahu wa taala heis istri Nabi Barang siapa di antara kalian melakukan perbuatan kecil yang sangat nyata Maka akan diberikan azab kepadanya dua kali lipat kata Allah Subhanahu Wataala. Kenapa mereka istri Nabi orang-orang yang mulia. Oleh karenanya ini peringatan kepada para ulama, para ustadz tidak sama jika mereka melakukan kemaksiatan dengan orang-orang biasa. Ustadz adalah uh, perhatian orang-orang, panutan orang-orang, teladan bagi orang-orang. Demikian juga para ulama jika mereka melakukan dosa, ya maka uh, maka ini lain dengan orang-orang biasa. Mereka memiliki ilmu, mereka mempelajari Al-Qur'an, mereka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatai hukuman-hukuman yang Allah sediakan, mereka tahu ayat-ayat yang e, mengingatkan akan bahaya maksiat namun mereka tetap bermaksiat, maka tidak sama dosanya dengan orang-orang biasa. Dari sini para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, eh kemaksiatan jika dilakukan, maka dosanya tetap satu, tidak dilipat gandakan secara hitungan. Tetapi kualitas bisa jadi diperbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditinjau dari kemuliaan tempat Atau kemuliaan waktu Atau kemuliaan pelakunya Kemuliaan pelakunya Ini yang kedua Yang ketiga Man hamma bil hasanah Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan Maka katabahullah wa indahu hasanatan kamilah Falam yakmahlah Man hamma bi hasanatin falam, falam yakmahlah barang siapa yang hendak melakukan kebaikan, dan dia tidak melakukannya, kata bahwa Allah wa'indahu hasanatan kamilah. Maka Allah catat di sisinya, kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Sampai Allah tambah, atau Nabi tambah kamilah, kebaikan yang sempurna. Sehingga orang tidak menduga, oh, saya cuma niat baik, pahalanya cuma sedikit, tidak. Pahalanya sempurna, cuma hanya satu. Beda kalau dilakukan, kalau dilakukan 10 kali lipat, atau 700 kali lipat, atau lebih daripada itu. Tapi siapa yang berniat baik, minimal dia mendapat satu kebaikan. Oleh kerana tidak ada ruginya orang berniat baik. Berniat baik itu luar biasa. Dicapat pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Darda mengatakan Manatafirashahu Wanawan Yusolliya minal leil fakalabatu ainahu hatta yusbih kuti balahu manaw. Barangsiapa yang mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia berniat untuk bangun malam seolah tahu-tahu. Kedua matanya ngantuk dan tidak bisa bangun maka dicatat bagi dia niatnya tersebut niat kebaikan tidak ada ruginya ini di antara kemuliaan Allah Subhanahu Wataala kerana Allah Subhanahu Wataala para dzina yang mati oleh Subhanahu Wataala barangsiapa yang berniat baik kemudian dia berusaha melakukannya melakukan niatnya tersebut namun gagal ya namun gagal maka dicatat sebagai pahala amalan kenapa dia sudah berusaha dia sudah melakukan usaha namun tidak ber, tidak berhasil artinya apa misalnya ya dia ingin berjihad ingin berperang di medan perang dan dia sudah keluar di jalan medan pertemuan tahu-tahu di tengah jalan sakit meninggal dunia atau barang siapa yang berhijrah ingin berhijrah ke kota Madinah dari Mekah Madi, ke Madinah tahu-tahu di tengah jalan meninggal dunia maka dia sudah dapat pahala hijrah Fakatwa kau alehi ajaruhu telah telah terima dia telah menerima pahalanya. Kenapa dia sudah berusaha, sudah berjalan meskipun tidak sampai tujuan. Sekadar berniat saja dapat pahala. Jika, jika sudah melakukan usaha meskipun tidak berhasil, sudah mendapatkan pahala amalan. Sudah mendapatkan pahala amalan. Demikian juga para hadis yang mati oleh Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang uh, terbiasa melakukan satu amalan soleh. Kemudian tiba-tiba dia ada uzur, dia ada uzur, maka tetap dicatat dia telah melakukan amalan meskipun dia tidak melakukan. Kenapa? Karena kebiasaan dia, dia melakukan amalan tersebut. Meskipun tidak ada usaha yang dia lakukan. Jadi yang pertama tadi saya sebutkan, orang yang berniat dan sudah apa? Beru? Berusaha. Namun tidak berhasil, tetap mendapatkan pahala apa? Amalan. Sekarang yang kedua, tidak ada usaha. Kenapa dia tidak bisa berusaha? Karena dia sakit memang, atau karena dia punya uzur. Namun kebiasaan dia kalau tidak ada uzur, dia melakukan amalan kebajikan tersebut. Maka meskipun dia tidak melakukan dan tidak ada usaha, tetap dicatat sebagai amalan kebajikan. Seperti seorang yang biasanya sholat lima waktu di masjid. Tahu-tahu dia sakit. Selama dua tahun dia sakit tidak bisa ke masjid. Maka selama itu Allah catat dia melakukan amalan sholat jamaah di masjid selama dua tahun dia sakit. Kenapa? Karena kebiasaan dia sebelum dia sakit, senantiasa sholat di mana? di Di masjid. Dalilnya Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza maridul abdu, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi sallallahu jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat baginya amalan yang biasa dia lakukan tatkala tidak sakit dan tidak safar. Saya ulangi Nabi sallallahu mengatakan, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Jika seorang hamba sakit atau bersafar maka dicatat bagi dia amalan yang biasa dia kerjakan tatkala sedang sehat dan tatkala sedang tidak safar oleh karenanya Nabi SAW alaihi tatkala disebutkan sebagian para sahabat yang biasanya berjihad namun mereka tidak bisa berjihad karena tidak punya kemampuan untuk berjihad tidak punya kendaraan untuk ya untuk berangkat berjihad tatkala dalam perang Tabuk Allah sebutkan la ajiduma ahmilu al ahmilukum alaihi mereka datang kepada Nabi ingin Mendapat tunggangan supaya bisa berangkat dalam perang tabuk. Nabi mengatakan, aku tidak menemukan tunggangan yang bisa mengikat kalian menuju peperangan. Tawallu wa aynuhum tafidzu minadami hazanan Allah ajidumayyung fekon. Maka mereka pun berpaling para sahabat menangis. Mereka tidak bisa berjihad. Kenapa? Tidak punya kendaraan untuk berjalan berjihad. Mereka menangis. Hazanan. Mereka sedih. Mereka tidak punya uang untuk bisa untuk berjihad. Orang-orang ini tetap dicatat sebagai berjihad, pahala jihad. Kenapa? Kebiasaan mereka berjihad. Kali kerana Nabi saw mengatakan dalam hadis, tatkala Rasul saw berjalan bersama para sahabat, Inna bil Madinatil rijalan, masir tu masiran, walla kata tu Madian illa kanu ma'hum habasahumul uzur. Kata Nabi saw, sungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian melewati suatu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah, kecuali mereka bersama kalian. Hanya saja mereka tidak bisa berjalan karena ada uzur, karena ada. Udhur. Namun Nabi mengatakan, seakan-akan mereka ikut berperang. Seakan-akan mereka ikut berjalan. Seakan-akan mereka melewati lembah bersama para sahabat yang benar-benar keluar berjihad. Kenapa? Karena ini kebiasaan mereka berjihad. Namun mereka tidak bisa berjihad tatkala itu, karena ada uzur. mereka para hadirah mati subhanahu wa ta'ala, Biasakan seorang melakukan kebajikan. Biasakan. Sehingga tatkala dia mendapat halangan, Tidak bisa melakukan kebajikan, Maka dia tetap dicatat sebagai kebajikan terus Oleh karena sebagian ulama mengatakan Barang siapa yang di masa mudanya Senantiasa sholat lima waktu Senantiasa berpuasa sunnah Senantiasa bersedekah Suatu saat dia ku, dia tua Tidak bisa lagi berpuasa sunnah Suatu saat dia miskin, tidak bisa lagi apa? Sedekah, maka tetap dicatat sebagai orang yang suka bersedekah Kenapa kebiasaan dia bersedekah? Waktu dia masih mampu Kebiasaan dia sholat lima waktu di masjid dia jamaah. Kebiasaan dia solat sunnah. Kebiasaan dia solat malam. Kebiasaan dia puasa. Namun tetap, kalau di masa itu dia sudah tidak mampu lagi. Kemampuannya tidak kuat. Maka meskipun dia tidak melakukan, tetap dicatat sebagai amalan kebajikan. Ini faedah bagi orang yang di masa mudanya, ya senang tiasa melakukan, merutinkan amalan kebajikan. Para hadirah mati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis yang hadis Abu Qafshah, eh, di mana Nabi SAW, mengatakan dalam hadisnya innama dunya li'arba'ati nafar sungguhnya dunia ini untuk empat orang empat model orang pertama rajulun razakahullahu malan wa ilman orang yang Allah berikan kepada dia harta dan ilmu maka dia yatakillaha fihi wa yasalubihi rahimahu dia sambung silaturahminya dengan uangnya tersebut dia bertakwa kepada Allah dengan uangnya tersebut. Dia infakkan di jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengatai hak Allah Subhanahu Wa Taala. Fahua bi afzalil manazil, maka orang ini adalah tempat yang tertinggi. Sudah punya ilmu, punya harta. Hartanya dengan ilmunya, dengan ilmunya dia gunakan harta tersebut untuk jalan-jalan kebajikan. Yang kedua, rojunun rozakahulahu ilman walam yarzukhumalain. Orang yang Allah berikan kepada dia ilmu, namun tidak diberikan harta. Dia tidak bisa bersedarkan. Namun dia mengatakan, lauana lima lan, la, la amil to mislama amila fulan. Kalau seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti si fulan yang pertama tadi. Saya akan berinfak. Kata Nabi saw, huwa biniatihi faajuruhum asawa. Dia dengan niatnya tersebut, pahala mereka berdua sama. Pahala mereka berdua sama. Kemudian Nabi saw mengatakan yang ketiga, rojunun ilman. Orang yang Allah berikan kepada dia harta Namun tidak diberikan kepadanya ilmu Maka dia tidak menggunakan harta tersebut di jalan Allah SWT ya, Dia gunakan untuk maksiat ya, Maka Orang ini orang yang buruk Yang keempat Rajulun tidak, seorang laki-laki, lam yarzukumalan wala ilman tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, dan dia berkata laukana limal laambil tumislah ma amilah fulan. Kalau saya punya harta, saya akan bermaksiat sebagaimana si fulan. Kata Nabi saw. Huwa bin Ya'chihi fawisruhu masawa. Dia karena niatnya tersebut dosa mereka berdua sama. Sama. Ini orang yang paling buruk. Ini. Sudah enggak punya duit, niatnya niat buruk, dan dia ucapkan. Oleh karenanya hadis ini. Ya, uh, Sebagian ulama mengatakan Barang siapa yang sudah berniat baik Kemudian dia utarakan niatnya tersebut Maka dia seperti beramal Namun ini dibantah oleh Sebagian ulama seperti Ibn Rajab al-Hambali Dia mengatakan hadis ini zahirnya dimikinakan tapi Maksudnya seorang yang berniat baik Kemudian diucapkan kalau saya punya harta saya akan beramal Seperti sipulan Dia tidak mendapatkan pahala amalan Tetapi dia hanya mendapatkan pahala asal amalan Tidak dilipat gandakan pahala dia Berbeda tadi dengan hal orang yang sudah berniat dan sudah berusaha, ini dapat pahala amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang biasanya beramal kemudian tiba-tiba ada uzur, ini juga dapat pahala amalan. Orang ini tidak, ini bukan kebiasaan dia, karena memang dia tidak pernah kaya sama sekali, miskin sejak dulu. Sehingga dia mengatakan kalau saya punya ama, saya punya harta saya akan ber beramal seperti fitfulan. Maka dia mendapatkan pahala amalan namun tidak dilipat gandakan karena dia belum beramal. Ini taujih dari Uh, pengarahan dari Ibnu Rajab al-Hambali. Kemudian pada hari Rahmati Subhanahu Wa Taala kita masuk pada model pencatatan yang keempat, yaitu orang yang berniat melakukan keburukan, namun tidak dia, tidak dia lakukan. Ketahuilah bahawasanya orang yang berniat melakukan keburukan kemudian dia tidak jadi lakukan, maka ada dua modelnya. Model yang pertama niat tersebut hanya numpang lewat saja, hanya numpang lewat. Orang inilah la lahu walaa Orang ini tidak dapat tidak dapat apa-apa. Bahkan terkadang ya, tatkala sebagian sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan bahwasanya iman mereka diganggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaaka iman." Ini menunjukkan iman kalian jelas. Karena orang yang beriman akan diganggu oleh iblis, ada was-was, pasti ada was-was. Pasti dikatakan, "Ah, kamu masak beriman sama Allah? Masa Allah itu ada?" Kadang-kadang datang dalam hati kita. Itu menunjukkan kita beriman, oleh karenanya iblis ganggu. Tapi kalau enggak beriman, enggak perlu diganggu. Oleh kerana tatkala dikatakan kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, orang-orang Yahudi, mereka mengaku khusyuk dalam salat mereka. Maka Ibn Abbas mengatakan, كيف يأتي الشيطان إلا بيتن خارب أو كما قال ابن أباس. Bagaimana syaitan ila قلبين kharib? Bagaimana syaitan datang kepada hati yang sudah rusak. Sehingga mereka merasa khusyuk karena memang tidak diganggu oleh syaitan. Syaitan tidak perlu ganggu mereka. Mereka sudah sesat. Yang diganggu adalah, diberi was-was adalah seorang yang beriman. Maknanya kalau timbul was-was dalam hati kita, terkadang ada niat yang buruk, kemudian kita tepis. Maka ini hal yang wajar. Namun kita berusaha menepis dan ini tidak tidak tidak apa namanya tidak ada seorang pun yang selamat dari seperti ini. Tiba-tiba muncul ada niat buruk, tiba-tiba ada keinginan yang buruk, maka dia tepis. Model kedua yaitu Ham, artinya dia musammim, dia benar-benar Niatnya benar-benar dia pasang, bukan hanya numpang lewat. Benar-benar dia berniat. Ini yang jadi pembahasan kita. Benar-benar dia berniat. Benar-benar dia berniat. Kemudian, dia tidak melakukan niatnya. Maka model orang yang tidak melakukan niat, yang sudah dia berniat, tidak melakukan niatnya, ada beberapa model. Pertama, orang tersebut meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Niatnya tidak jadi dia lakukan. Kenapa? Karena... Takut kepada manusia. Malu nanti kalau ketahuan. Maka orang ini dicatat berdosa. Bukan catatan dosa niatnya, tapi karena dia takut kepada manusia. Dia mendahulukan ketakutan kepada manusia daripada ketakutan kepada Allah Subhanahu SWT. Dia mendahulukan malu kepada manusia daripada malu kepada Allah Subhanahu SWT. Orang ini, dia dicatat sebagai dosa. Kenapa dia meninggalkan maksiat? Bukan karena Allah, tetapi karena malu kepada manusia yang kedua dia meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar kemudian dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya sebagian ahli tafsir menyebutkan tafsiran dari firman Allah Waliman jannatan. bagi orang yang takut keagungan Allah dua surga mereka katakan orang ini berniat melakukan kemaksiatan tiba-tiba dia ingat akan keagungan Allah dia ingat akan azab Allah maka dia urungkan niatnya orang ini dapat pahala Bahkan Allah mengatakan jannatan dua surga. Walikan dalam riwayat tadi disebutkan innamatara kah min Dalam riwayat tadi disebutkan sungguhnya dia meninggalkan uh, perbuatan niat buruknya tadi karena aku karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dicatat meninggalkan keburukan dapat pahala jika dia meninggalkan keburukan tersebut karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala baru dapat pahala. Ini yang kedua. Yang ketiga dia meninggalkan Niat keburukan tersebut, karena tidak berhasil, karena tidak berhasil. Dia sudah berusaha, namun tidak berhasil. Seperti orang yang hendak mencuri, dia sudah mengambil tangga-tangga, kemudian sudah pasang tangganya di atas tembok, tahu-tahu dia manja, tahu-tahu ketahuan sama polisi. mau ke mana? Enggak cuma jalan-jalan. Nah, ini enggak enggak jadi, ya. Namun dia sudah berusaha, dia sudah berusaha. Maka ini dicatat sebagai dosa amalan dicatat sebagai dosa amalan. Bukan dosa niat lagi, dosa amalan. Oleh karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzal taqwal muslimani bisayfayhima, fal qatil wal maqtul fi Jika dua orang muslim ber, ber, berjumpa masing-masing dengan pedangnya masing-masing ingin saling membunuh, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka jahanam. Sahabat berkata, "Hadzal qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka. Bagaimana dengan yang terbunuh? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna hukana harisan ala kotli sahibhi. Yang terbunuh tadi ingin bunuh, tapi dia kedahuluan terbunuh. Maka dia juga masuk neraka, Jahannam. Ini dalil bahasanya. Seorang yang niat buruk sudah berniat melakukan, maka dia mendapatkan pahala dosa meskipun tidak berhasil. Dia mendapatkan eh, dosa amalan meskipun tidak berhasil. Seperti ada orang yang eh, seperti di kampung saya ada orang mencuri. Ketangkap sama teman-teman saya Jam tiga malam dia Lagi jalan di kampung Ketangkap sama teman-teman Teman-teman saya tanya Ngapain kamu? Dia bingung jawab Dia bilang Lari pagi <laughs> Ini dia sudah berusaha mencuri Namun katakan Masa lari pagi jam tiga jam subuh? <laughs> Ini bukan lari pagi Tapi ingin apa? Mencuri Tidak berhasil mencuri Tapi dapat dosa men mencuri Seperti ilustrasi apa? Ilustrasi Orang mengatakan Ada yang manjat apa? Manjat pohon ingin mencuri belimbing. Tak tahu dia sudah naik di atas pohon kedondong atau belimbing. Tak tahu yang punya pohon ketahuan. Ngapain kamu? Uh, anu, apa namanya? Cari layangan. Kau cari apa? Layang-layang yang apa? Nyangkut. Padahal dia ingin apa? Ingin curi belimbing. Buat apa layangan? Katanya buat rujak. Ketahuan seperti Ini, ini seperti niatnya sudah dia sudah niat dan dia sudah berusaha meskipun tidak berhasil mencuri tetap dicatat sebagai dosa apa? dosa mencuri ini orang yang meninggalkan amalan namun hilang sebagai dosa amalan kenapa dia sudah berusaha? dia sudah berusaha para, ya. para ulama mengucualikan artinya ham tetap dikatakan dosa meskipun belum dilakukan jika ham tersebut, niat tersebut, niat yang kokoh tersebut, azam tersebut, berkaitan dengan dosa-dosa hati. Berkaitan dengan dosa-dosa hati. Contohnya seorang yang seuzon. Orang kalau seuzon, hanya tumpang lewat dia seuzon sama saudaranya, ini dimaafkan. Tapi kalau benar-benar seuzon, benar-benar dia pasang dan belinya orang ini kurang ajar, kemudian dalam matinya benar-benar seuzon, meskipun belum diungkapkan, dia berdosa, karena ini dosa hati. Meskipun tidak ada tindakan dari ucapan, Meskipun tidak ada tindakan dari perbuatan. Namun kalau dia sudah tekadkan dalam hatinya seudon, berarti dia berdosa. Ini para orang mengecualikan, karena dosa ini berkaitan dengan hati. Contohnya hasad. Hasad meskipun kalau hanya numpang lewat seorang hasad, tidak ada yang selamat. Semua orang pernah hasad. Tapi kalau hasad tersebut, dia benar-benar hasad, benar-benar dia tanam dalam dirinya. Dia biarkan, dia apa namanya ber, ber, ber, merasa nikmat dengan hasad tersebut dalam dirinya. Maka dia berdosa Meskipun dia tidak ungkapkan dengan perkataannya Meskipun dia tidak melakukan dengan tindakan tangannya Dan demikian juga dosa-dosa yang lain Yang masih dalam berkaitan dengan dosa-dosa hati Demikian juga para ulama menyebutkan Tentang niat melakukan keburukan Meskipun bukan dosa hati Tapi dosa amalan jawar ya Amalan tubuh Namun jika niat tersebut Adalah ingin melakukan dosa di Mekah Di Mekah Seorang misalnya di Indonesia, di Kuala Lumpur atau di Jakarta, dalam dirinya sudah bertekad. Saya kalau ke Mekah, saya akan nipu jemaah haji misalnya. Saya akan jual kambing, tapi kambingnya tidak ada, cuma kuponnya saja saya jual. Maka meskipun dia belum melakukan, belum jual beli kupon tersebut, dia sudah berdosa. Kenapa dia sudah bertekad? Dan ini dosa bukan berkaitan dengan dosa hati, tapi dosa amalan. Namun hal ini berkaitan dengan Mekah. Khusus untuk Mekah, dia punya keistimewaan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai jurid fihi bi ilhadin bi zulmin, nuzikhu min azabin alim." Barangsiapa yang berkehendak untuk melakukan kezulman di kota Mekah, nuzikhu min azabin alim, maka kami membuat dia merasakan azab yang pedih. Kami buat dia merasakan azab yang pedih. Inilah para hadirin yang mati oleh Subhanahu Wa ya, Taala. Uh, Pembahasan tentang hadis yang tadi telah kita sampaikan. Ya. Ya. Dalam riwayat yang lain, ada tambahan Setelah Rasulullah SAW menyebutkan Barang siapa yang melakukan Kebaikan, barang siapa berniat kebaikan Kemudian tidak dia lakukan, maka dicatat Sebagai satu kebaikan Barang siapa berniat kebaikan, kemudian dia lakukan Maka dicatat seperti 10 kebaikan Atau 700 atau lebih daripada itu Barang siapa yang berniat keburukan, tidak dia lakukan Maka tidak dicatat sebagai dosa Dan barang siapa berniat keburukan Kemudian dia melakukan keburukan Maka dicatat sebagai satu dosa Dalam riwayat Kata Nabi saw. Au mahahal lah atau Allah hapuskan dosa tersebut. Ini diantara menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa taala. Bahkan jika dia sudah melakukan dosa, bisa jadi Allah hapuskan dosanya dengan apa? Dengan istighfarnya, dengan taubatnya atau dengan kebajikan-kebajikan yang, yang, yang lain dia lakukan, Allah bisa ampuni dosanya. Oleh karena itu akhir hadis kata Nabi saw. Walayyak yahliku Allahillahalik dan tidak ada seorang yang binasa di sisi Allah kecuali orang yang benar-benar binasa. Artinya apa? Sudah kebangetan, sudah parah. Allah sudah bikin aturan yang begitu indah. Orang melakukan dosa satu cuma dicatat satu. Yang melakukan niat baik sudah dicatat kebaikan. Yang melakukan kebaikan dicatat sepuluh kali lipat, tujuh kali, kali lipat sampai berlipat-lipat ganda. Namun ternyata keburukannya masih mendominasi, mengalahkan kebaikannya. Maka ini orang-orang yang benar-benar binasa. Orang seperti ini. Maka dari akhir hadis kata Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Walayhuliku Allahi ilahalik dan tidak ada yang benar-benar binasa di sisi Allah kecuali yang benar-benar berhak untuk binasa. Kenapa sudah sangat parah Makanya tadi saya, saya, saya nukilkan perkataan Ibn Mas'ud Radiyallahu ta'la'anhu ta Beliau berkata Wailun liman ghalaba wehdanuhu asyaratihi Sungguh celaka orang yang Ya satu-satunya itu catatan satu-satu kemaksiatannya Ternyata mengalahkan Puluhan-puluhan kali lipat kebaikan yang Dijanjikan oleh Allah Subhanahu SWT Demikian para hadirin yang namati wa SWT masih ada 20 menit ya. Azan jam berapa? Hah? 02.06. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-38, hadis tentang wali ya. Insyaallah kita selas kita jelaskan secara singkat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kala Rasulullah sallallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu bersabda Inna Allah ta'ala Inna Allah Ta'ala kal Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Hadis Qudsi Man adali Walian, Faqad adhantuhu bilharb Barang siapa yang memusuhi wali-waliku Barang siapa yang waliku Maka atu, aku telah umumkan peperanganku kepadanya Maka dia telah meng, Aku umumkan peperanganku kepada dia Wa matakarrabah ilayya abdi Bishai'in habbu ilayya Mimmaftaratu alihi Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku Yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang wajib Walau yazal abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah yang nawafil sampai Aku mencintainya Fa idha ahbabtuhu jika Aku telah mencintainya kuntusama'ahu allazi yasma'u bihi maka Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan dengannya wa basarahu Aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut wa yadahu dan Aku menjadi Tangannya yang dia lakukan gerakan tangannya atau dia memukul dengan tangannya tersebut. Wajilahulatiyam shibihah dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kakinya tersebut. Walla in saalani laa jika dia mohon kepada aku benar-benar akan aku kabulkan. Walla in istaadhani laa jika dia meminta perlindungan kepada aku maka aku akan melindunginya. Hadis ini oleh Imam al Bukhari. Hadis ini dikenal dengan hadisul wali tentang hadis wali. Karena di awal hadis Allah berfirman. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Dan ini menunjukkan memusuhi para wali-wali Allah hukumnya dosa besar karena diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti uh, orang yang makan riba, fa dhanu bil siapa yang makan riba maka dia berperang dengan Allah SWT. Wa Subhanahu wa taala. Para hamba Subhanahu wa taala, siapa kah wali Wali Allah Taala jelaskan dalam Al-Quran, "Alaa inna auliya Allah la khaufun 'alaihim walahum yahzanun alladheena aamanu wa, wa kanu yattaqun." Kata tahwilah bahwasanya wali-wali Allah mereka adalah la khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladheena aamanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Ini ciri-ciri wali. Semua orang bisa jadi wali kalau dia beriman dan bertakwa. Olehkan dalam hadis ini, setelah Allah menyebutkan barang siapa yang memusih waliku, aku akan berperang dengannya. Setelah itu Allah sebutkan bagaimana cara menjadi wali. Caranya Allah mengatakan, ya, dalam hadis ini, wa وَمَا تَقَرَّبَا إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْنَ أَحَبُوا إِلَيَّ مِمَفْتَرَبْتُهُ عَلَيْيَ مِمَفْتَرَبْتُهُ عَلَيْهِ Tidaklah seorang hamba hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara wajib. Artinya, untuk menjadi wali, pertama, melakukan perkara-perkara yang wajib yang kedua, abdi Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Ini untuk menjadi wali. Oleh karenanya, jangan mencari kewalian dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Terutama dengan cara-cara kesyirikan. Karena sekarang, konotasi yang ada di masyarakat namanya wali, adalah orang yang sakti. Yang bisa terbang, yang bisa ini, yang bisa tahu masa depan. Ini wali. Tidak benar seperti ini. Akhirnya banyak orang... Belajar di pondok untuk punya ilmu, bukan ilmu apa, bukan ilmu khusyuk solat, bukan ilmu takwa, namun ilmu bisa melet, ilmu bisa ini, ilmu bisa menghilang, ilmu bisa kebal api, bisa kebal senjata. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ini salah paham tentang wali. Wali perkaranya mudah, beriman kepada Allah dan bertakwa, itulah wali. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi takwa seorang, maka dia wali. Oleh kerana kalau orang terkenal kesalehannya, rajin solatnya, rajin sedekahnya, Ya rajin puasa sunnahnya, rajin solat malamnya ini wali Allah subhanahu wa ta'ala secara zahirnya dia wali, hati-hati jangan kau menyakiti dia, hati-hati jangan kau jatuhkan harga dirinya, kau akan celaka suatu saat kau akan celaka suatu saat oleh kerana para hadirah mati Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi seorang terkenal dengan kesolehannya yang Allah jaga, yang Allah jaga dirinya orang ini, dia tidak pernah berkata-kata yang buruk, orang ini selalu menjaga pandangannya, orang ini selalu menjaga Uh, dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan, ini tanda-tanda wali, Karena dalam hadis Allah mengatakan faizah ahbab tuhu, jika aku sudah mencintai dia, artinya wali ku ini kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya aku menjadi penglihatannya aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya maksudnya apa? Allah beri taufiq kepada dia sehingga matanya dijaga, tidak melihat hal-hal yang haram oleh kanya Allah mengatakan barang siapa yang senang suka melihat hal-hal yang haram suka mendengar hal-hal yang haram, maka ini tanda dia bukan wali Apalagi minum yang haram. Maka ini bukan wali. Oleh karenanya aneh ada wali. Yang dikatakan wali sebelum meninggal dunia. Minta dengar musik apa namanya. Uh, misalnya uh, John Lennon. ingin dengar John Lennon. <laughs> ini wali seperti ini. Dengar hal-hal yang haram. Ini bukan wali seperti ini. Karena wali dijaga pandangannya oleh Allah. Wali dijaga pendengarannya oleh Allah SWT. Kalau dia berdosa dia segera istighfar. Itu wali. Itu wali Allah SWT. Bukan malah asik mendengarkan hal hal yang haram. Bukan malah asyik nonton hal-hal yang haram. Ini wali seperti ini, nonton hal-hal yang haram. Ini bukan wali seperti ini. Apalagi wali sampai minum bir. Sampai dia mengatakan itu wali kok minum bir. Oh itu, itu kamu salah lihat. Menurut kamu bir tapi kalau sampai di kerongkongan wali jadi jadi air putih. Eh, ini ngaco seperti ini. Ini wali bahlul seperti ini. Ada wali telanjang katanya wali, telanjang bulat. Kenapa ilmunya sudah sampai tinggi, ketinggian, sampai majnun, sampai gila. Jadi wali. Wali gila gimana? Orang mau jadi wali harus beriman dan bertakwa. Orang gila tidak ada iman, tidak ada takwanya. Amalnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa rufi' anul kalam? Tidak dicatat. Sebagaimana ulum balik? Kok orang gila jadi wali? Dan Indonesia, orang gila dia dianggap wali. Orang gendam dianggap wali. Semakin aneh perkataannya, dikatakan semakin wali. Ini orang gimana nih? Nggak tahu yang gila walinya atau masyarakatnya yang gila. Saya juga bingung. Kenapa? Karena yang mewalikan dia masyarakat. Padahal kita tahu wali diraih dengan Allah jelaskan dalam hadis ini dengan beramal soleh, dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan melakukan yang sunnah-sunnah maka jadi wali. Itu kalau ingin menjadi wali. Oleh kerana itu para hadis Nabi S.W.T. kriteria wali mudah dalam surat Yunus kata Allah Subhanahu Wa Taala: Alaa inna awliyaa Allahillaa khawfun alehim wallahum yahzanoon aladin amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu Kenapa mereka beriman dan mereka bertakwa? Lahumul busyra fil hayati Bagi mereka kabar gembira di dunia. Oleh karena para hadir yang, yang dirahmati oleh subhanahu wa taala, inilah hakikat hakikat wali. Barang siapa dan wali bertingkat-tingkat, semakin tinggi wali seorang, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ketakwaan kepada Allah. Oleh karena tidak diragukan bahwasanya para sahabat adalah para wali-wali Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman, lihat bagaimana ibadah mereka. Ibadah mereka, bagaimana Umar, Uthman, Ali, Abu Bakar radhiyallahu taala, Bagaimana ibadah mereka? Wali-wali ini sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar filjannah, Umar filjannah, Uthman filjannah, Ali filjannah. Rasulullah s.a.w. mengatakan Abu Bakar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Umar di surga. Ini wali-wali Allah. Lihat bagaimana ibadah mereka. Jangan lihat wali gendeng ya. Wali sinting. Ini wali ini kaya gini. Ini wali. Yang sholat saja tidak tahu sholat Jumat atau tidak. Yang tidak pernah lihat sholat. Kalau ngomong macam-macam, aneh-aneh. Penyanyi, penari yang seksi di bela-bela Ini dimana seperti ini wali? Wali bilang, Yahudi masuk surga Nasrani masuk surga Ini wali seperti ini Yang benar saja, Ikhwan Kalau begini wali, orang gila juga wali Kalau begini caranya Semua orang jadi wali Kalau begini Semakin sinting, semakin wali Semakin gendeng, semakin wali Apakah wali seperti ini? Oleh karena jangan terpedaya Memang saya sudah wali, makanya tidak perlu sholat Ini tidak benar seperti ini Wali perkara yang jelas. Parhadiah Muhammad ya Subhanahu Wa Taala. Inilah uh, perwalian yang Allah sebutkan dalam Al Quran dan juga Allah sebutkan dalam hadis Qutsi bahasnya perwalian diperoleh dengan beriman dan beramal saleh dengan ketakwaan, melakukan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Sampai Allah cinta kepada dia. Kalau Allah sudah cinta kepada dia, maka Allah jaga pendengarannya Allah jaga penglihatannya. Allah jaga hatinya Allah jaga supaya Dia selalu terja terjauhkan dari kemaksiatan Kalau dia terjatuh dalam kemaksiatan Maka dia segera beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah hakikat para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan juga salah sangka Sebagaimana ahlul wihdati wujud Yang salah salah paham dengan hadis ini Mereka mengatakan Ini hadis menunjukkan Kalau seorang sudah jadi wali Maka Allah bersatu dalam dirinya Kenapa Allah mengatakan dalam hadis ini Fa'idha ahbab tuhu Jika aku sudah mencintainya Kun tusamahu allazi yasma'u biha. Uh, yasma'u ya, wa yasma'u bihi wa, -wa bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya. Wa yadahu lati Dan aku menjadi tangan yang dia mukul dengan tangannya. Wa rijluhu lati dan aku menjadi kakinya. Sebagian orang mengatakan kalau orang sudah jadi wali Allah bersatu dengan diri-Nya. Ini salah paham. Hadis tersebut bukan maksudnya demikian sebagaimana penjelasan para ulama. Allah menjadi pendengarannya maksudnya apa? Maksudnya Allah Memberi taufik kepada dengar, pendengaran dia sehingga tidak mendengar yang haram-haram. Karena tidak mungkin Allah bersatu dengan makhluk mustahil. Sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani Allah bersatu dengan Nabi Isa. Ini mereka dikafirkan. Kenapa? Menganggap Allah bersatu dengan Nabi Isa. Kalau Allah bersatu dianggap bersatu dengan Nabi Isa dikafirkan. Bagaimana dianggap bersatu dengan orang-orang bahlul seperti yang lainnya? Kalau bersatu dengan Nabi Isa jadi dikafirkan oleh Allah. Bagaimana? Di, kalau bersatu dengan yang yang lainnya? oleh karenanya Allah mengatakan walaini ini lau wala in la tian nahu kalau dia minta kepada aku maka aku akan kabulkan berarti beda antara yang meminta dengan yang diminta ya atau tidak ada yang pihak yang diminta ada pihak yang meminta pihak yang diminta Allah subhanahu wa taala pihak yang meminta adalah manu? manusia wali tersebut kalau Allah bersatu dengan wali ya sudah ya Allah ya wali tersebut siapa yang minta siapa yang diminta sebagaimana perkataan ibnu ibnu siapa namanya ibnu Ibn Arabi dan teman-temannya Arumi Ibn Arabi Al Jili yang pengangkut wihdatul pengangkut wihdatul wujud yang mengatakan wa Rabbi abdun wal al abdu Rabbi ya lai ta shi'ri manil mukallaf dia mengatakan hamba adalah Tuhan Tuhan adalah hamba kalau begitu siapa yang ditugaskan untuk beribadah kalau hamba adalah Tuhan dia sholat sama siapa wong dia juga sendiri Tuhan oleh kerana Ibn Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam mengatakan Fir'aun masuk surga Kenapa? Karena Fir'aun mengatakan Aku adalah Tuhan yang maha tinggi, itu benar Karena dalam diri Fir'aun ada Allah SWT Ini kukufuran yang sangat nyata Yang diucapkan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam, demikian dalam kitabnya Futuhat al-Makiyyah Dan saya punya buku-buku tersebut Para hadirin Ahmad SWT, oleh karenanya Jangan sampai salah sangka dengan hadis ini Karena saya ketemu sebagian orang seperti itu Dia mengatakan, wahai Fir'anda, nama saya Fir'anda, wahai Fir'anda saya ingin kabarkan kepada engkau sesuatu Apa? Semuanya dalam diri saya Ada Allah katanya. Allah sama diri kamu Rugi Kayak model kamu Jadi ada Allah dalam diri kamu Rugi kayak model kamu Tampang sudah tidak beres Kemudian uh, uh, Akhlak sudah enggak benar Kemudian merasa Allah bersatu dengan Dirinya tidak benar Tidak pernah yang demikian, Nabi Shallallahu Sallam orang yang paling mulia di alam semesta ini, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya. Nabi Shallallahu Sallam tidak ada seperti itu, tidak ada seperti itu. Nabi Shallallahu Sallam beribadah, Nabi ingin ketemu Allah, Nabi naik ke langit tuju, ya Allah tidak bersatu dalam. Kalau Allah dalam diri Nabi, ngapain Nabi naik lagi ke Isra Miraj, naik ke langit tuju? Wong Allah dalam dirinya. Oleh karenanya, kalau ingin lihat wali-wali yang benar, jangan dengar cerita-cerita yang tidak benar itu. Banyakan cerita-cerita yang tersebar di masyarakat kita Tanpa sanat, tidak ada sanat yang tahu cerita begini Katanya syekh ini begini, katanya begini Lihat bagaimana Nabi SAW Bagaimana Abu Bakar, Umar dan Uthman Betapa banyak orang yang disesatkan oleh para jin Dan para syaitan Sehingga orang-orang sesat tersebut dianggap para wali Dianggap para wali Demikianlah para hadirnya Ahmad uh, Dua hadis yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan malam hari ini InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada pertemuan besok alam Kalau ada yang bertanya saya persilahkan Ustaz, kalau istri menolak ajakan suami? Kalau istri menolak ajakan suaminya, maksudnya ajakan berhubungan. Terus suaminya marah, maka malaikat akan melaknat si istri. Terus bagaimana kalau sebaliknya? Suami menolak ajakan istri untuk tidur bersama. Apakah dilaknat juga oleh malaikat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. hal ini seperti ini tidak bisa dikiaskan. Jangan seorang mengkias dalam hal ini. Hadisnya jelas ya. Ya, اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان فبات غضبان لعنتها الملائكه حتى تثبت. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang lelaki mengajak istrinya tidur, kemudian istrinya menolak, fa'abat, kemudian suaminya pun bata ghadban. Malam hari itu dalam keadaan marah, kenapa? Enggak bisa apa-apa dia. Bantal tidak berfungsi, guling tidak berfungsi. La'anathal <laughs> la malaikah, maka dilanat oleh para malaikat. Sampai kapan sampai Subuh. Dalam riwayat yang lain, illa karena Allah di fisma sahitan alehi dan yang ada di langit jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di atas langit murka kepada wanita ini. Ini uh, uh, hukuman bagi seorang wanita yang karena lelaki telah menyediakan bagi dia kebutuhannya, lelaki telah menyediakan.